Agonie și extaz, pista 76 Vitoria Colona rosti cu o voce plină, melodioasă. Îți urez bun venit ca unui vechi prieten, Michelangelo Bonarotti, căci operele dumitale mi-au vorbit de mulți ani. Operele mele au fost mai norocoase decât mine, Marcheza. Ochii verzi ai Vitoriei se întunecară. Am auzit că ești un om sincer, signore, care nu știe ce-i lingușirea. Ați auzit bine, răspunse Michelangelo. Tonul lui nu mai lăsă loc pentru discuție. Vitoria Colona șovăi o clipă, apoi urmă. Mi s-a spus că l-ai cunoscut pe Fra Savonarola. Nu, dar l-am auzit predicând de multe ori, la San Marco și în domo. Te invidiesc pentru acest noroc. Vocea lui tuna prin spațiile vaste ale catedralei și se răsfrângea din pereți în urechile mele. E mare păcat că vorbele lui n-au lovit și Roma. Am fi avut reformele dorite în sânul bisericii mamă și nu ne-a mai fi pierdut acum copiii în Germania și Olanda. L-ați admirat pe frasa Vonarola? A murit ca un martir pentru cauza noastră. Ascultând înflăcărarea celor din jur, își dădu seama că se află în mijlocul unui grup revoluționar foarte potrivnic față de moravurile bisericii, și în căutarea unui mijloc de a porni la schimbarea lucrurilor. Inchiziția din Spania și Portugalia luase mii de vieți pentru vinovății cu mult mai puțin grave. Se întoarse din nou spre Marcheza, admirându-i curajul. Fața ei strălucea de însufletire. Nu vreau să par lipsit de respect signora, dar frasa vonarola, înainte de a ajunge el însuși la suferință, a nimicit foarte multă artă și literatură de mare preț, așa numitului rug al deșertăciunilor. Întotdeauna mi-a părut rău de asta, signor Bonarotti. Știu că inima omenească nu se curăță prin curățirea minții omenești. Discuția se întinse. Vorbire despre arta flamandă foarte prețuită la Roma și despre puternica ei deosebire față de pictura italiană. Apoi despre rădăcinile concepției judecății de apoi. Michelangelo cită din Matei. Când va veni fiul omului în slava sa și toți ingeri împreună cu el va sta pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe oameni unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. În timp ce coborau pe Monte cavalo, urmărind cum a sfințitul întărea culorile orașului de la picioarele lor, Michelangelo întrebă Tomazo, când mai putem să o vedem? Când o să ne invite? Trebuie să așteptăm până atunci? Trebuie să așteptăm, nu se duce nicăieri Atunci am să aștept, strigă Michelangelo supărat Am să aștept ca un petiționar tăcut până când doamna va binevoi să trimită din nou după mine Un zâmbet vesel apărut pe fața lui Tomazo Eram sigur că vei fi cucerit. În seara aceea, fața vitoriei Colona fu cea care străluci în încăpere. Erau mulți ani de când prezența unei femei nu pusese atât de deplin stăpânire pe el. Versurile care îi rătăcisără prin cap îl înlocuire pe tomazo de Cavalieri cu Marcheza di Pescara. La cântatul cocoșilor se ridică să scrie Iubire, spunem. Adevărul o în frumusețea în care sper se ascunde, fiindcă în mine deprivesc oriunde figura ei sculptată mi apare. Tu vii cu ea și liniștea dispare, știi tot ce întreb. Restriștea mă pătrunde, dar nu suspine mai puțin profunde, nici foc mai slab nu-și cer și nici uitare. Ce vezi tu, frumusețea înțeleaptă, din ochii muritor trecând, se îndreaptă spre un loc mai bun și către suflet suie. Și e divină, toată-i puritate cum se vrea tot ce stă în eternitate. aceasta e frumusețea, alta nu e. Capitolul 4 Trecură două săptămâni înainte de a primi o nouă invitație. În acest răstimp începuse să amestece în mintea lui frumusețea sculpturală a siluetei ei, a chipului puternic dar delicat, cu statuia lui de marmură, noaptea, din Capela Medicii. Era o duminică de mai caldă când slujitorul Marchezei Fogo sosi cu un mesaj din partea ei. Stăpâna mea m-a rugat să vă spun mesere că se află în Capela San Silvestro al Cuirinale, că biserica e închisă și înăuntru e plăcut. Întreabă dacă n-ați dori să veniți și să pierdeți o parte din zi cu Marcheza, așa încât marcheza s-o poată câștiga prin prezența dumneavoastră. Era încă tulburat în timp ce se răcorea într-o cadă cu apă rece, pe care Urbino o pusese afară pe terasa dinspre grădină. Se îmbrăca apoi cu o cămașă proaspătă, își puse ciorapi lungi albaștri, pe care îi cumpărase anume pentru astfel de invitație și se îndreptă spre culmea dealului. Sperase să fie singur cu ea, dar când veni în întâmpinarea lui înveșmântată în mătase albă imaculată, cu un șal de dantela albă pe cap, Michelangelo văzut capela plină. Recunoscu oamenii luștri de la Curtea Vaticanului și din corpul profesoral universitar. Un pictor spaniol se plângea că în Spania nu se află artă de valoare, deoarece spaniolii nu pun preț pe pictură și sculptură, și nu cheltuiesc nimic pentru ele Cei de față începură să vorbească fiecare despre arta din orașul lui La Veneția, portretele lui Tizian La Padova, freșcele lui Giotto Neobișnuita pictură din sala primăriei de la Siena La Ferrara, operele din Castel La Pisa, Bolonia, Parma, Piacenza, Milano, Orvieto Michelangelo cunoștea aceste lucrări Asculta deci discuția doar pe jumătate, cu ochii la Vitoria, nemișcată sub un vitraliu care arunca o strălucire de culori pestrițe pe obrazul ei fără pată. Se pomeni punându-și fel de fel de întrebări despre ea. Dacă măritișul ei cu marchizul di Pescara fusese o căsătorie din dragoste, de ce-și petrecuseră împreună doar câteva luni din cei 16 ani? De ce rămăsese marchizul în nordul Italiei în timpul lungilor ierni ploioase, când nu se putea purta niciun război? Și de ce și-întorsese privirea încurcat un vechi prieten când îl întrebase în ce împrejurări eroice își găsise moartea marchizul? Deodată își dăduse seama că în capelă se făcuse liniște. Toți ochii erau îndreptați asupra lui. Cardinalul Ercole Gonzaga repeta întrebarea politicos. Nu vrea Michelangelo să le vorbească și despre operele de artă de la Florența? Cu fața ușor îmbujorată și cu glasul nițel răgușit, le vorbi despre frumusețile sculpturilor lui Ghiberti, Orcania, Donatello, Mino da Fiezole, despre pictura lui Masaccio, Ghirlandaio, Botticelli. Când termină, Vitoria Colonna spuse: Știind că Michelangelo e un om modest, noi toți ne-am ferit să vorbim despre arta din Roma. Dar în capela Sixtină el a creat opera a douăzeci de pictori mari, fără îndoială că toată omenirea va vedea și înțelege într-o zi creația lumii prin pictura lui. Ochii ei mari, verzi, îl înghițeau cu totul. Când vorbi din nou, îi se adresă de data asta lui de-a dreptul. Liniștită, cu nevinovăție, vocea ei avea totuși un sunet aparte, înăbușit, iar buzele ei păreau doar la câteva degete de de ale lui. Michelangelo, să nu crezi că vreau să te copleșesc cu laude. De fapt, nu te laud deloc pe dumneata decât ca pe un slujitor credincios. De mult m-am gândit că ai un dar divin și că Dumnezeu te-a ales pentru aceste mari misiuni ale dumitale. Își scotoci mintea în căutarea unui răspuns, dar cuvintele nu-i veneau și nu dorea să vorbească decât despre ceea ce simțea pentru ea. Sfinția sa mi-a făcut cinste de a-mi să ridic o mănăstire de călugărițe la poalele lui Monte Cavallo, Continuă Vitoria. Locul pe care l-am ales se află lângă porticul dărâmat al turnului lui Mecena, de unde se spune că Nero a privit Roma arzând. Aș vrea să văd urmele pașilor unui om atât de păcătos șterse de pașii unor femei cuvioase. Nu știu, Michelangelo, ce formă sau proporție să dau clădirii și dacă ceva din vechea construcție poate fi cuprins în cea nouă. Dacă ați dori să coborâți la locul acela, signora, am putea cerceta ruinele. Ești prea bun, Michelangelo! N-a să de gând cât uși de puțin să fie bun, Sperase doar că ar putea coborâ singur la vechiul templu și și-ar petrece o oră împreună cercetând și mormanele de pietre. Vitoria invită tot grupul să-i însoțească la poalele dealului. El trebuie să se mulțumească doar cu dreptul de a umbla alături de ea, ațăța de apropierea ei, de efluviile ei trupești și spirituale care îi necau simțurile. Izbuti să iasă destul de bine din acest val, pentru ca arhitectul să răzbească deasupra și să judece unde ar putea fi așezată cel mai bine mănăstirea. Marcheza, cred că acest portic în ruină ar putea fi prefăcut într-o campanilă. Aș putea să vă fac câteva desene. N-am îndrăznit să cer chiar atâta. Recunoștința ei îl cuprinse ca două brațe calde. Se bucură de mica viclenie prin care sfărâmase stavila pe care Vitoria o ținea ridicată între ea și ceilalți. Voi avea câteva schițe gata într-o zi, două. Unde pot să vi le aduc? Ochii Vitoriei deveniră reci, spuse cu o voce silită. Am mult de lucru la mănăstirea mea. Să-ți trimit vorbă prin fogo când sunt liberă? Peste o săptămână, două? Se întoarse furios la atelier și început să trântească lucrurile din jur Ce fel de joc juca femeia asta? Îi tot făcea complimente neobișnuite numai pentru a-l aduce la picioarele ei? Îl admira sau nu? dacă îi dorea prietenia, de ce i-o respingea? Amânându-l pentru încă două săptămâni? Nu-și dădea oare seama cât era de cucerit? N-avea sânge omenesc în vinele ei și simțăminte omenești în pieptul ei? Trebuie să înțelegi, îl lămuri Tomazo când îl văzu atât de tulburat. E devotată a amintirii soțului ei. În toți acești ani de la moartea lui, l-a iubit numai pe Isus. Dacă iubirea pentru Cristos ar împiedica o femeie să iubească un bărbat muritor, neamurile Italiei s-ar fi stins de mult. Ți-am adus câteva din poeziile ei. Poate că o să afli din ele mai multe despre ea. Ia ascultă. Cum iubirii pure, sufletul mi s-a închinat în goana după glorie lumească. Spre Domnul mă întorc acum, spre unica fântână de alinare. Și nu voi mai putea să pomenesc nume Cadelos sau Parnas. Spre alte izvoare, spre alte culm de munte se îndreaptă pașii mei, acolo unde omul se avântă doar cu casnă. Și din alta... Dar fi un glas răsunător și cu ecouri sacre ce în sufletul meu adânc să tot rostească numele Crist Iar vorbele și scrierile mele, credința și nădejdea în el s-o dovedească Michelangelo se gândi câteva clipe asupra cuvintelor Trecându-și arătătorul peste cutele frunții Pare o femeie greu îndurerată Prin moarte Îngăduiem să mă îndoiesc Atunci prin ce? Instinctul îmi spune că e ceva ne la locul lui. După ce plecă Tomazo, îl rugă pe Urbino să umple din nou lampa cu ulei și se așeză în fața hârtiilor, cercetându-le stăruitor. Citit din poezia scrise soțului ei. Tu știi, iubire, din dulceața închisoare n-am încercat să evadez și jugul ce m-a înlănțuit de pe grumazio nu l-am scuturat. Credința ce ți-am dăruit, ca în primai zi, e la fel de arzătoare. Și timpul n-a clintit a dragostei tărie. tulpina e încă dârză, deși a rodit zadarnic clipă de clipă fructul regretului amarnic, dar pomul cel frumos, la fel de drag, mă Văzut-ai cum săgeata ascuțită s-a împlântat în sânul iubirii îndurerate, căreia nici moartea leac Nu-i-a dăruit. Descătușează lanțul din inima am strivită, deși eliberarea nici când nu am dorit, dar sufletul îmi tânjește iar după libertate. Era nedumerit. De ce scria Vitoria iubirea ca pe o închisoare și un jug? De ce-ar tânji să-și redobândească libertatea dintr-o iubire care i -a închinase de bunăvoie toată viața? Trebuia neapărat să afle răspunsul, căci acum știa limpede că o iubește, ca a iubit-o de la început, din clipa orbitoare când a văzut-o în grădina de la San Silvestro. Sunt mijloace de a te lămuri," îl încredință Leo Balioni, cel de în toate, de la napolitanii din Roma, mai ales de la cei care au luptat împreună cu marchizul. Ia să vedem care dintre ei mi-e îndatorat. A fost nevoie doar de cinci zile ca știrile să fie adunate. Când veni la atelier, Leo părea obosit." Faptele au început să plouă asupra mea de parcă cineva ar fi desfăcut băierile cerului. Dar ceea ce mă obosește chiar la bătrânețea mea încercată e cantitatea uriașă de legendă care trece drept adevăr. Urbino, fii bun și scoate pentru signor Balioni o sticlă din vinul nostru cel mai bun. În primul rând, n-a fost nicio poveste de dragoste poetică la mijloc. Marchizul nu și-a iubit soția niciodată și a fugit de la ea la câteva zile după nuntă. În al doilea rând, a avut de-a face cu fel de fel de femei pe tot drumul de la Neapole la Milano. În al treilea rând, s-a folosit de toate mijloacele cunoscute de soții inventivi ca să nu ajungă niciodată în același oraș cu soția lui. Și în al patrulea rând, nobilul marchiz a trântit una dintre cele mai lașe trădări din istorie vânzându-l atât pe propriul său împărat, cât și pe tovară și lui de conspirație. Zvonurile spun că a murit otrăvit la mare depărtare de orice câmp de bătaie. Am știut, strigă Michelangelo, Leo, m-ai făcut cel mai fericit dintre oameni. dă voie să mă îndoiesc. Ce naiba vrei să spui? Faptul că știi lucrurile astea îți va face viața mai grea, câtuși de puțin mai ușoară. Simt că dacă Vitoria Colona va afla că știe adevărul despre căsătoria ei, crezi că sunt un eghiob? Un bărbat îndrăgostit folosește orice armă împotriva femeii pe care o asaltează. Asaltează! Dar până acum n-am stat nici măcar un ceas singur cu ea. Desena la masa lui lungă, încărcată cu maldere de hârtie, pene, cărbune, un volum cu infernul lui Dante, deschis la povestea lui Caron, când servitorul victoriei, Fogo, veni să-l poftească pentru a doua zi după masă în grădinile palatului Colona, de pe dealul din spatele casei lui. Faptul că îl chemase în casa ei strămoșească în loc de grădina unei biserici sau la vreo capelă, îl făcu să creadă că s-ar putea să rămână singuri. În frigurile așteptării se luptă cu o pană. Spre a fi mai demn o doamnă prea slăvită de prietenia reversată mie, Spre voi a vrut, tot cu prietenie, să urce biata inima inimă smerită. Grădinile Colona ocupa o parte însemnată pe coasta lui Monte Cavallo, acoperită cu pom deși, al căror frunziș îl vedea și de la el de acasă. Un slujitor îl conduse pe o alee plină de asomie în floare. Auzi de la distanță murmuri de voci și se simția amarnic dezamăgit. Dădu apoi cu ochii de un pavilion de vară, umbrit de platani, cu o cascadă și un cu nuferi Vitoria veni să-l întâmpine Michelangelo dădu din cap spre cei din pavilion și se așeză posac într-un colț, rezemându-se de zăbrelele albe de antelate Vitoria îi căută privirea, încercând să-l atragă în discuție, dar el se feri Prin minte îi fulgeră gândul Iată deci motivul pentru care respinge iubirea Nu pentru că cea din iubire iubirea ar fi fost extrem de frumoasă Ci tocmai pentru că a fost atât de urâtă De aceea își dăruiește iubirea numai lui Hristos Își ridică ochii privind-o cu o stăruință care i-ar fi putut străpunge și creierul și măduva din oase Vitoria se oprind în mijlocul unei fraze și se întoarse întrebându plin de bunăvoință Ai vreo supărare, Michelangelo? El intuia atunci altceva. N-a cunoscut niciodată un bărbat. Soțul ei n-a împlinit niciodată căsătoria lor, nici în luna de miere, nici mai târziu când s-a întors rănit din lupte. El la fel de fecioară ca și fetele pe care le adăpostește în mănăstirile ei. Simți o milă dureroasă pentru ea. Va trebui să dea crezare chipurile acestei legende a iubirii nemuritoare, și de la acest punct de plecare să încerce să o convingă pe această femeie curajoasă și atrăgătoare că are de dăruit o iubire adevărată care poate fi la fel de frumoasă ca aceea pe care o născocise. Capitolul 5 Iubirea lui pentru Vitoria nu schimbă în niciun fel simțămintele lui pentru Tomazo Cavalieri, care continua să sosească de vreme în fiecare dimineață aducând o cană cu lapte rece ori un coșuleț cu fructe pentru cele două ceasuri de desen sub ochiul neîndurător al maestrului. Îl punea să-și refacă schițele de zeci de ori, nu părea niciodată mulțumit, fiind de fapt încântat de progresele lui Tomazo. Între timp, papa Paul îl primise pe Tomazo la curte și îl numise custode al fântânilor din Roma. Tomazo își ridică privirea de pe planșetă cu o figură absorbită cu ochii albaștri plini de seriozitate Michelangelo nu se află în toată Roma nici un inginer să știe cum au adus cei vechi toată apa asta la vale sau care să îndrăznească să își alte apeducte cum se poate ca un popor să-și piardă cu totul talentele cred că nu mai doresc să ajung pictor aș vrea să mă fac arhitect familia mea e la Roma de 800 de ani orașul e sângele meu nu vreau să ajut doar la păstrarea lui, ci și la reconstruirea lui. De arhitecția are orașul nevoie cel mai mult. Proiectul întreg pentru peretele capelei Sixtine era gata acum. Cuprindea mai mult de 300 de personaje, pe care le adunase la un loc din desenele lui inițiale, toate în mișcare, niciunul static. O hoardă tumultoasă de oameni, care îl înconjurau pe Crist în cercuri strânse apropiate și în cercuri largi, din ce în ce mai depărtate. Șuvoaie de trupuri care într-o parte se înălțau și în cealaltă coborau, norii de sub Cristos alcătuind singurul câmp liber. Jos, spre stânga, se căsca gura iadului cu cimitirul veacurilor. Râul Aheron se afla în dreapta. Își hotărâ în plan de a picta în fiecare zi pe perete o siluetă de dimensiuni firești, iar pentru cele mai mari decât mărimea naturală destină câte două zile. Fecioara a apărut ca un amestec armonios între mama lui, cele două madone, Pieta și cea din cavoul medicii, Eva de pe tavanul aceleiași Sixtine, apucând mărul în bia de șarpe și Vitoria Colona. Ca și Eva era o femeie tânără, robustă, dădătoare de viață. Ca și celelalte avea chipul și silueta frumoase. Maria era întoarsă cumva cu multă grijă de la această scenă a judecății spre a omenirii de către fiul ei, ea nefiind judecată. O făcea oare să-și ferească fața poate și sentimentul de compătimire pentru omul ce trebuia judecat, oricât de dreapt ar fi fost o sânda așteaptă A judecat oare Dumnezeu oile, boii, vitele, păsările? Ca mamă, nu se cuvenea să fie cuprinsă de durere față de sufletele osândite, ce se ghemuiau sub brațul fiului ei ridicat în dreaptă mânie? Se putea scutura ea de răspunderea față de el, deși era fiul lui Dumnezeu? purta purtase în pântecele ei nouă luni, îi dăduse să sugă, îi vindecase rănile, și acum fiul ei judeca pe fiii altor mamei. Cei buni vor fi mântuiți, cei sfinți se vor întoarce la cer, dar cei aleși păreau atât de puțin față de puhoaiele nesfârșite de păcătoși. Tot ce făcea fiul ei era desăvârșit și drept, dar nu se putea împiedica să nu fie îndurerată la gândul cumplitei suferințe ce avea să urmeze. Carol al cincelea nu veni la Roma, în schimb pregăti o flotă care se pornească de la Barcelona împotriva piraților din Africa de Nord. Surghiuniții florentini îi trimiseră o delegație, stăruind pe lângă el să-l numească pe cardinalul Ipolito conducător al Florenței. Carol primi delegația cu bunăvoință, dar își amână hotărârea până la întoarcerea din războaie. Când auzi vestea, Ipolito se hotărâ să se alăture lui Carol în campania lui și să lupte de partea împăratului. La Itri, unde aștepta să se urce pe corabie, fu otrăvit de unul dintre oamenii lui Alessandro și muri pe loc. Colonia florentină căzu în cea mai neagră descurajare. Pentru Michelangelo pierderea a deosebit de dureroasă. La Ipolito găsise tot ceea ce îi fusese drag la tatăl acestuia, Giuliano. Rămânea doar cu fiul contesinei ca să-și poată arăta mai departe dragostea lui pentru medicii. Nicolo părea să nu trească același simțemânt față de Michelangelo. Își căutau unul altuia tovărășia în timpul zilelor pline de spaimă. Până în toamnă, la un an după ce ajunsese la Roma, Peretele lui din Sixtină fu rezidit cu cărămidă și uscat. Cartonul său, cu mai bine de 300 de oameni de toate neamurile, după cum spusese Matei, era gata să fie transpus la mărimea peretelui. Papa Paul, dorind să-i dea siguranța zilei de mâine, iscăli o breve care îl proclama pe Michelangelo Bonarotti, sculptorul, pictorul și arhitectul întregului Vatican, cu o pensie pe viață de 100 de ducați pe lună. 50 din visteria papală 50 din beneficiul bacului de peste râul Po La Piacenza. Sebastiano del Piombo Se afla cu el în fața schelelor din Sixtina Întrebând cu nerăbdare Nu vrei să o stratul de intonaco? Compare Sunt meșter în asta E o treabă foarte obositoare Ești sigur că vrei să o faci? Aș fi mândru să pot spune Că am contribuit și eu la judecata de apoi foarte bine, dar ai grijă să nu folosești podzolana romană. Rămâne moale. Pune în schimb praf de marmură și nu amesteca varul cu prea multă apă. Am să-ți aștern un perete fără cusuri. Așa și făcu la prima vedere. Dar în clipa când Michelangelo se apropie de altar, simți că e ceva ne la locul lui. Sebastiano amestecase varul cu mastic și rășină, le pregătise împreună și așternuse gipsul cu o mistrie de zidar încinsă la foc. Sebastiano, ai pregătit peretele pentru vopsele de ulei." Nu așa ai vrut?" întrebă Sebastiano cu nevinovăție. Știi că lucrez în frescă." Dar nu mi-ai spus, compare. Eu am făcut în ulei peretele de la San Pietro in Montario." Îl măsură pe venețian din creștetul capului său chel, prin straturile de la mijloc ale grăsimii lui, acum înspăimântată. Și crezi că asta te îndreptățește să pictezi o parte din acest perete?" N-am vrut decât să ajut. Să pictezi judecata de apoi?" Michelangelo ridică vocea. Fiindcă nu știi să lucrezi decât în ulei, ai pregătit peretele pentru ulei ca să poți lucra și tu? Ce mi-ai făcut aici?" Păi am... am vorbit cu Papa Paul." Știe că fac parte din botega dumitale. Te-ai plâns că nu mai pictezi, iată prilejul cel mai bun. De a te afară, urlă Michelangelo, ar trebui să dărâm toată tencuiala asta peste capul tău nerecunoscător. Dar chiar în timp ce Sebastiano se îndepărta în fugă, își dădu seama că va fi nevoie de zile, de săptămâni, ca să se răzduie tencuiala. Apoi va trebui să-i se lase timp peretelui să se usuce iarăși Înainte de a se așterne stratul potrivit pentru frescă Care și el va avea nevoie de timp ca să se usuce Sebastiano îi furase luni de zile Peretele putea fi dres de îndemânaticul Urbino Dar ruptura care se ivise între Michelangelo și Antonio da Sangalo Ca urmare a brevei semnate de papa Avea să dureze tot restul vieții Antonio da Sangalo, acum în vârstă de 52 de ani își împodobea fața lui subțire cu o copie a mustății orientale bogate a unchiului său Giuliano. I se alăturase lui Bramante ca ucenic la catedrala Sfântul Petru, iar după moartea lui Bramante lucrase ca ajutor a lui Rafael. Făcuse parte din clica Bramante Rafael, care atacase bolta Sixtinei. De la moartea lui Rafael, în afară de câțiva ani, când Baldassare Peruzzi din Siena, îi fusese dat cu deasila ca arhitect asociat de către papa Leon, San Sangalo fusese arhitectul catedralei Sfântul Petru și al Romei. Timp de 15 ani cât Michelangelo lucrase la Carara și Florența, nimeni nu se ridicase să-i pună la îndoială întâie tata. Acum, acea breve a papei îl înfurie la culme.